Для вашого блага цар вирішив стати невмирущим, щоб осягнути під свою руку всі землі чуженецькі. Витич стане престольним городищем незміряних країв. Чуєте, ваші діти забудуть проголоти нестатки, наші дружини пройдуть до краю землі і пожежі чужинецьких поселень осяють їхні дороги. Ви станете володарями небачених скарбів, витицькі вої. Слава! Слава нашим воям! Слава! Слава! Несміливо підхопили воєводи, а за ними почали кричати і дружинники. Слава! Не вмируй, що цар щоденно буде перед вашими очима. Вів далі печерун, впевнено дивлячись на принишку і юрму. Я сповіщатиму вам його таємні накази. А нині, щоб достойно відсвяткувати на володаря, відкрийте царські льохи, пийте витиці, гуляйте, хай радіє цар Горевій у краю світовида. Найдан кликотів від тривожного гомону, і сонце сходило над лівобережним лісом червоне, зловісне, а чорне птаство кружляло довкола Витича, віщуючи щось недобре. Дума п'ята, зоряні сини, Невидима долина. Троє людей в чорному з закритими обличчями вивели Зарислава з похморого городища, дали знак його товаришам, провели всіх до берега ріки, де кипів водокрут, і залишили їх там. За мить вони зникли, ніби їх і не було. Вітрограй і дуб завважили, що зарислав якийсь розгублений, тривожний. Не такий, як завше. Обличчя поблідло, в очах ніздилася туга. «Що з тобою?» – запитав Вітрограй. «Туман в голові», – прошепотів яровит, наморщивши чоло. «Підземелля! Кумир богині!» У неї черепи людські. Черепи здувався дуб. А тож багато черепів. А в лобі червоне око. Воно світиться вогнем. А потім юнак потер чоло рукою, ніби намагався визволити щось призабути з полону безпам'яті, розгублено глянув на друзів. Дивно, такого зі мною не бувало. «Забув. Хтось зі мною гомонів, звелений йти далі, ждати отут. За нами хтось прийде, а ще десь маємо взяти живу воду». «Ну, слава Ярдиву, зітхнув вітрограй. «А я вже гадав, що якісь злі люди захопили тебе». «А мені не довподобився це. Похмурозвався дуб, очі його похолодішили, ніби дві крижинки». Не до серця вся пригода. І той чоловік, що поїв тебе до градища, і ті, що вивели його назад. І просто так душа тривожна. «Пусте!» – махнув рукою вітрограй. «То втома!» «Далеко від рідного краю все чуже. Мені інколи плакати хочеться від суму, а терплю, бо цікаво. Може, ніколи в житті не побачиш такого?» «Як знаєш, Вперто мовив Дуб. «Щось не гоже в тому городищі. Чекати треба», – сказав Зарислав. «Вже недовго». Вони сиділи довкола вогнища до вечора, слухали невтомні гуркіт водоспаду, зачаровано дивилися в темно-зелену лійку водокруту, де в безвиході крутилися уламки дерев, відтя, якісь барвисті квіти, Зламне весло і крило великого птаха. Те крило чомусь вельми вразило Зарислава, Він не міг одвести погляду від нього. Щось те крило нагадувало, тривожило своєю приреченістю. Коли сонце сховалося за криштелеві верхів'я І довколишні скелі набули похмурого сутінкового кольору, На тім боці заворушилися кущі, З'явилася постать високої людини в хутряному вбранні, Мовчки витягла з чагарів великий, але, певно, легкий човен спустила на воду. упевнено загрібаючи широким веслом, подолала водокрут. «За нами!» – чи то запитав, чи то ствердив вітрограй. Незнайомець глянув на побратимів дружньо і спокійно, очі в нього були вузькі,